Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudilla lah Wa man yudlil falahadiyah lah Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قط قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقم الله الذي تسألون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولا سديدا. Yuslih lakum a'amalakum Wa yagfir lakum dhunubakum Wa ma yuti'illaha wa rasulahu Faqad faaza fawzan a'zima Amma ba'd Fa inna Aslaq al hadithi kitabullah Wa khairal Hadi-hadi Muhammadin Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa sharral umuri Wa sharral umuri muhdathatuhah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar thumma ma ba'd ayyuhal ikhwatu fillah wal ummahath hafizaniyallahu wa iyyakum alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini di yaumul ahad Ba'da ada solatil asar di masjid kita yang kita cintai masjid Abu Dar Al Ghifari di Pondok Pesantren Mahat Minhajus Sunnah di Kendari. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita kembali berkumpul di dalam majlis ta'lim atau majlis ilmu yang insyaallah ta'ala pada sore yang berbahagia ini kita akan mulai aktif dari pengajian atau majlis ta'lim kita di yaumul ahad insyaallah ta'ala yang majelis ini adalah Majelis umum untuk Para Ummahat Dan juga para Ubuhat, wal ikhwah Wal akhawat Sebagaimana yang Dulu kita Melakukannya Di setiap umul ahad Terkadang di pagi hari Dan terkadang di siang hari Maka Pada kesempatan ini insyaAllah ta'ala Kita akan Melaksanakannya di Sore hari di Ba'dal Asr Di setiap yawmul ahad Bi'idhnillah Dengan pembahasan Sebagaimana yang Antum Telah baca pada iklan atau pengumuman Di grup-grup yang ada yaitu pembahasan terkait dengan hukuk az-zawjain yaitu hak-hak suami istri <tuh> maka insyaallah taala kita akan lakukan salah satu kitab atau karya tulis dari para masyayikh kita yang terkait dengan pembahasan tersebut, dan dalam hal ini adalah saya memilih kitab karya As Syeikh Muhammad Ali Farquus, hafidzahumullah wa ayyah, yang beliau berjudul dengan Al Mu'in ala bayani hukuki zawjain yaitu al-mu'in yang menolong fi bayani hukuki zawjain di dalam menjelaskan hak-hak suami istri. nah, kitab ini ditulis oleh beliau Fadilah Syeikh Abu Abdul Mu'iz Muhammad Ali Farquus, hafidzahullah taala, beliau adalah salah satu masyayikh, ulama ahli sunnat wal Jamaah yang bermukim di Jazir, hafidzahullah, dan beliau salah satu ustaz pengajar di Kuliah Ulum Al-Islamiah. Di Jamiatul Jazair Di Universitas di Jazair Dan Beliau tidak tersamarkan lagi Di kalangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Salah satu jajaran ulama Ahlus Sunnah yang mendapatkan Pujian dari Para ulama As-Salafiyin Naam Barakallahu Fikum Dan Alhamdulillah beliau bermukim di Jazair dan masih hidup Alhamdulillah. Masih aktif dalam dakwah dan dalam karya tulis beliau. Hafidhahullahu ta'ala wa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau. Dan memelihara beliau rahimahul hafidhahullahu ta'ala. Beliau menulis kitab ini yaitu pada tahun 2000 atau 1427 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2006 Masehi. 6 nah, maka tapi ini kemudian tercetak, walaupun Allah. Nah, maka Insya Allah Taala semoga Allah Taala memudahkan kita semua untuk membacakan kitab ini dan memahami apa yang terdapat di dalamnya dari pembahasan Hukuk az-zawjain yaitu hak-hak suami istri barakallahu fikum <tuh> setelah beliau menyampaikan muqaddimah sebagaimana yang telah saya bacakan pada antum dari khutbatul hajah ia merupakan khutbah Nabi kita SAW yang selalu beliau sampaikan di majlis-majlis beliau alaih <tuh> salatu wassalam bahkan juga beliau sampaikan khutbah ini di walimatul urs di khutbah nikah nam atau di majelis-majelis yang terdapat di dalamnya laqo, kesia-siaan atau kesalahan maka di antara Sunnah beliau alaihi salatu wassalam kita membaca doa penutup majlis dan nah, setelah kita menyampaikan ucapan-ucapan yang mungkin terdapat di dalamnya kekeliruan <tuh> maka kita menutupnya dengan doa penutup majlis subhanakallahumma wabihamdik ashaduallailahil anta astaghfiruka wa atubu ilaiki demikian barakallahu fikum kemudian beliau berkata hafizahullahu taala setelah menyampaikan khutbatul hajah maka beliau berkata laqad kana istiktabi lil kalimatush syahriyah ala internet Yufriduh wajib al-kiyam bidda'wati ilallah al-thabita al-thabita tulisul fi sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam, w sunnat Salaf al-Salih min Baghdhih al-ladina adharu hujjah al-Islam, wanasharu mahasinahu, wadafau anhu shubah bilhujati walburhan, whadharu mimma akhima fihi min muhdathat al وَضَلَالِ الْبِدَاعِ وَالْأَهْوَاءِ الَّتِي هِيَ سَبَبُ كُلِّ شَقَاوَةٍ وَبِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ سَلَكُوا سَبِيلَ دَاعَةِ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ مِصْدَاقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَمَّا أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ beliau berkata hafizahullah bahwa sebagaimana tulisan-tulisanku di internet maka merupakan kewajiban di dalam menegakkan dakwah ila Allah Yang tafadil usul fi sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang usul-usul dakwah itu telah tetap di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga di dalam sunnah para salafus sahabe sepeninggal beliau Alaihissalam, yang mereka itu agharu hujajal Islam. Mereka telah menampakkan hujah-hujah Islam Dan telah menyebarkan keindahan Islam Dan mereka membantah subhat-subhat Dengan hujah dan burhan Dengan hujah dan dalil Dan mereka telah memperingatkan Dari perkara-perkara yang baru yang diadakan dari kesesatan ahli bid'ah wal ahwa yang semua itu merupakan sababu kulli syakawah sebab kebinasaan maka para salafus saleh Nabi kita saw dan para salafus saleh yang mewarisi beliau telah menegakkan kewajiban dawah ilallah yaitu menyampaikan kebenaran dan membantah kebatilan dari syirik ataupun bid'ah -bida para ahlul ahwa' yang semua itu merupakan sebab Kesengsaraan kebinasaan demikian pula wabill wal yaqin dengan kesabaran dan keyakinan para salafuna saleh salaku sabilad dakwah ila mereka telah menempuh jalan dakwah ala basiratin yaitu di atas basirah di atas hujah dalil misdacon liqaulihi ta'ala sebagai bentuk pembenaran terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala sabili ad'u ila ala basirah katakanlah inilah jalanku Aku berdakwah kepada Allah ala basirah di atas hujjah, di atas dalil ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ma'ana minal musyrikin dan maha suci Allah Ta'ala. Dan tidaklah aku tergolong dari orang-orang musyrikin. Barakallahu hikm. Ayat ini dalam surah Yusuf yang dengan jelas Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW berdakwah di jalan Allah di atas basirah di atas ilmu, dalil, hujjah beliau dan orang-orang yang mengikutinya maka kita semua adalah pengikut Nabi kita Muhammad ibni Abdillah AS maka terlebih-lebih kita wajib Berdakwah di atas basirah Di atas ilmu yang jelas Di atas dalil Al-Quran dan sunnah Dan dakwah para salafun as-salih Wajassadu da'watahum Bi-uslubil hikmah wal-mau'idatil hasanah misdaqon likawlihi ta'ala Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana wa jadilhum billatihi ahsan Dan mereka pula Para pendahulu-pendahulu kita yang soleh Telah menempu dakwa mereka dengan uslup yang hikmah Dan dengan nasihat yang baik Sebagai pembenaran terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala Udahu ilah sabiil Robbi kabil hikmah. Berdakwalah di jalan Allah Taala di dalam rob, di jalan Rabbmu bil hikmati dengan hikmah wal ma'udatil hasanah dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum bil latihiyasan dan bantalah mereka dengan cara yang paling baik. An-Nahl ayat 125. Maka Barakallahu Fikm Ayat ini pula Allah SWT memerintahkan Kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk berdakwah di jalan Allah Taala dengan Hikmah Dengan nasihat yang baik Dan Makna hikmah sebagaimana yang sudah sering antum sekalian dengarkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itulah makna hikmah berdakwah ilallah. Demikian pula hikmah bermakna dalam makna istilah syariah yaitu wad'u syai' ala mawdi'ihi meletakkan sesuatu pada tempatnya maka berdakwah di jalan Allah taala wajib dengan hikmah di atas dalil Al-Quran dan sunnah Dan menempatkan Segala sesuatu pada tempatnya Pada porsinya Tidak berlebih-lebihan Dan tidak berkurang-kurangan Kemudian juga Perintah Allah Ta'ala berdakwah di jalannya Dengan maw'idhatil hasanah dengan, dengan nasihat yang baik Maka ini menunjukkan Tertib Atau marahil Marhala dakwah Marhala-marhala dalam berdakwah Ilallah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu yang pertama dengan hikmah Dengan dalil Al-Quran dan sunnah Sesuai dengan Proporsinya Tidak berlebih-lebihan Dan tidak berkurang-kurangan Ketika Marhala ini tidak mempan atau tidak diterima oleh orang yang didakwahi Maka beralih kepada marhala yang berikutnya dengan nasihat yang baik yaitu Menyesuaikan dengan kondisi orang yang didakwahi tersebut Menyampaikan kepadanya dengan metode targib dan tarhib ketika dia membutuhkan targhib yaitu motivasi terhadap amalan-amalan kebaikan terhadap pahala surga Allah taala maka kita memotivasi dia dengan targhib menganjurkannya pada amalan-amalan yang baik kepada janji-janji pahala yang besar dan surga Allah taala Ketika mengharuskan dengan tarhib, yaitu memberi ancaman dan rasa takut dari siksaan Allah, dari siksaan neraka Allah Taala, maka kita menempuh dengan cara tarhib. Nampaknya itulah makna nasihat yang baik, yaitu tarhib atau tarhib. Kemudian marhala yang berikutnya. Ketika cara atau marhala ma'u'idatil hasanah pun ditolak. Wajadilhum billatihi ahsan. Maka marhala berikutnya adalah. Membantah dia dengan cara yang baik. Ketika dia memiliki subhat. Atau hujah dalil. Yang rancu atau yang kabur. Maka kita membantahnya. Dengan dalil. Pula dari Al-Quran, dari sudah, dari ucapan para salaf, dari para imam, dam nah, maka demikian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah ilallah dengan marhala-marhala tersebut. Al-hikmah, wal-muaidatil hasana, Wajadilhum jadilhum bilatihi asan, wal-jidal. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala menambahkan Dalam menjelaskan Ayat tersebut Tahapan yang keempat Setelah Tiga tahapan telah berlalu Padanya Maka Tahapan yang keempat adalah Al-Hadr wa-Tahdir yaitu Mentahdirnya Menjelaskan kebatilan atau kerancuan, kekaburan yang ada padanya Kepada umat secara umum ketika dia da'i Ketika dia berdakwah dan menyampaikan kepada khalayak, kepada umat Barakallahu hikm Maka wajib untuk diperingatkan, ditahdir dan ketika marhala ini pula tidak mempan maka beralih kepada yang kelima yaitu marhala al-hajr yaitu menghijroinya, meninggalkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala wa'alhasil barakallahu hikm para salafun as-salih telah menegakkan kewajiban dakwa ilallah dengan marhala tersebut Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala Di dalam surah Nahl ayat 125 tersebut Dan juga di dalam surah Yusuf Yang mereka itu berdakwah Di atas basirah Di atas ilmu yang jelas dan terang Kemudian Kata beliau Hafizah Allah Ta'ala Hada waqada amiltu fi muhawalatin li هذا hadha al marma wa tahqiq hadha al makna ala tasdir ma yuta ma yutarajja an tahmilahu tilkal kalimat al shahriyah min inarati lil uqul masalik al ittiba wa wa tanzihi min al shirki wa wujuhihi mufid ba'da ma ijtama'at jumlatun minha an adha'aha fi rasa'il da'awiyatin dhimna silsilatin sammaytuha bi tawjihat as-salafiyah bi tawjihatin salafiyatin inilla yang Aku telah mengamalkannya Di dalam upaya Mewujudkan da'wah Ilallah Maka Aku berupaya untuk menulis Kalimat-kalimat yang bisa Memberi Penerang terhadap Akal-akal manusia Dan menjelaskan Masalik al-ibtiba Iaitu Jalan-jalan Di dalam mengikuti Sunnah Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Dan juga menjelaskan Berbagai Kesirikan dan jenis-jenisnya Dan sungguh aku Memandang hal yang Bermanfaat setelah aku mengumpulkan sejumlah dari tulisan-tulisanku untuk kemudian aku meletakkannya, mengumpulkannya dalam satu risalah da'awiyah yang bersambung secara silsilah, yang kemudian aku menamakannya dengan Taujihat Salafiyatun Taujihadun Salafiyatun yaitu bimbingan-bimbingan Salafiyah Nah, maka diantara tulisan beliau yang ada dalam taujihat salafiyah ini adalah apa yang kita sedang yang kita akan bahas atau kita akan bacakan ini insyaallah taala yaitu kitab yang beliau beri judul Al-Mu'in fi bayan hukuki zawjain yaitu hal-hal yang bisa menolong kita di dalam menjelaskan hak-hak suami istrih. Wallahu as'alu an yarzuqana al-ikhlas fi ssiri wal-alan. Wa an yu'idana min fitnatil qawli wal-amal. Wa an yansur adinahu wa yu'li kalimatahu wa yu'afiqa al-qa'imina ala da'wati ila Allah lima fihi khairu dinihim wa sahu ummatihim. Dan kepada Allah aku memohon, semoga Allah Taala memberi rezki kepada kita semua berupa keikhlasan, fithri wal alal dalam rahasia dan terang-terangan, dalam yang tersembunyi atau yang nampak. Semoga Allah Taala mengurahkan kita wa yiu min fitnatil kaul wal amal dan semoga Allah Taala melindungi kita semua. Dari fitnah, ucapan, dan amal. Wa Dan semoga Allah Ta'ala menolong agamanya. Meninggikan kalimatnya. Memberi taufik hidayah kepada orang-orang yang menegakkan da'wah ilallah. Lima fihi khairu dinihim. Wasolahu ummatihim. Karena. Terdapat di dalamnya kebaikan agama mereka. Dan kemaslahatan umat mereka. Ia ni dakwa illallah terdapat di dalamnya khairu dinihim Iaitu perbaikan Kebaikan untuk agama kita semua Dan kemaslahatan untuk umat Naam, itulah Fungsi Dari kewajiban dakwa illallah Naam, yaitu menegakkan agama kita dan Kemaslahatan umat manusia Dan khususnya umatul islam Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin ala muhammadin wa ala alihi ila yaumiddin wa kemudian beliau menutup mukadimahnya dengan ucapan akhiru da'wana akhir dari dakwah kita adalah alhamdulillahirabbil alamin bahwa segala puji-pujian itu adalah hanya milik Allah rabb semesta alam dan sallallahu ala muhammadin semoga Allah mencurahkan salawat kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah. Alayhi salatu wassalam. Wa ala alihi dan terhadap keluarganya. Wa sahbihi dan terhadap sahabat-sahabatnya. Wa ikhwanihi dan terhadap saudara-saudaranya. Ila yawmiddin sampai hari kiamat. Wassalamat taslima. Semoga Allah mencurahkan keselamatan dengan sebenar-benar keselamatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian barakallahu hikm. <coughs> uh, Mukaddimah dari Asyikh Abu Abdul Mu'iz. Abu Abdul Mu'iz. Muhammad Ali Farkhus, Hafidzan Allahu wa Iyah. Kemudian beliau masuk kepada pembahasan Barkalifikum. Nah, atau sebelum masuk kepada pembahasan, terlebih dahulu beliau menjelaskan uh, metode. Ya, beliau yang kita singkat, tidak perlu saya bacakan. Langsung saya jelaskan secara global, Insyaallah Taala, dari metode beliau yang beliau uh, sampaikan dalam kitab ini. Nah, uh, sebelumnya tolong diingatkan, Insyaallah Taala, kita komitmen uh, untuk uh, membatasi waktu majlis kita di setiap hari Ahad seperti ini, itu dengan satu jam, Insyaallah Taala, kita mulai dari jam eh 4 pas ya sampai jam 5. 6 nah, kalau diingatkan. Ya, untuk kita berhenti pada jam 5 atau kurang 5 menit la bas. Ya. Baik. <tuh> <Taib. tuh> antum ah <tuh> letakkan minuman. Hampir saya lupa kebiasaan ya. 6. Nah, hari ini santri para santri ini shaum ya. Yaitu uh, hari puasa Syawal dan menggandengkan dengan puasa bid. Puasa bid yaitu pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Nabas sebagai faedah barakallahu fikum. Yang keutamanya sama dengan puasa setahun. Puasa Syawal 6 hari setelah berpuasa Ramadan dan juga Keutamaan dari puasa bit tiga hari sama dengan berpuasa setahun, ditambah dengan keutamaan yang lain dari puasa bit, yaitu i'tihabna biwa hadir biwa hadis sodok itu akan menghilangkan penyakit dalam hati, ya khususnya kedengkian hasad barakah lufikum diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari orang-orang yang berpuasa. 3 hari di setiap bulannya yaitu hari ke-13, 14, dan 15. Dan hari ini kita berada pada ke-14 ya. 14 Syawal. Kemarin 13, hari ini 14, dan besok 15. Naam. Barakallahu hikm. Dan boleh menggandengkannya dengan puasa Syawal. Jadi niat puasa Syawal dihitung syawalnya dan dihitung pula apa? Puasa bidnya. Naam. Berarti kalau dilakukan 3 hari maka sawalnya tinggal 3 hari. Ya, sawalnya tinggal 3 hari. Mendapatkan keutamaan seluruhnya barakallahu fikum. Baik, saya lanjutkan bahawa metode beliau Hafidz Allah taala beliau menjelaskan ya pokok-pokok eh, pembahasan, inti-inti pembahasan lalu kemudian di masing-masing eh, pokok pembahasan ya ada sub-sub pembahasannya, cabang-cabang pembahasannya. Maka beliau ya Membagi tiga di sini Pembahasan pertama adalah e, Terkait dengan hak e, Suami istri Hak-hak ya, suami istri Itu pokok pembahasan pertama Kemudian di bawahnya nanti ya, Ada tiga pembahasan Yaitu apa? E, di bawahnya terdapat Sub-sub pembahasan Pokok pembahasan yang pertama adalah Terkait dengan Kewajiban Kewajiban suami terhadap istri dan juga kewajiban kewajiban istri terhadap suami. Ya, kemudian yang ketiganya adalah uh, apa hak-hak yang berserikat di dalamnya antara suami istri. Jadi yang pertama hak istri terhadap apa uh, kewajiban istri terhadap suami itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua kewajiban suami terhadap istri. Kemudian yang ketiga ya kewajib hak-hak yang berserikat di dalamnya suami dan istri. nah demikian para kalafikum Maka beliau memulai yang pertama adalah ya wajibatul zauja tijaha zaujiha. Yaitu kewajiban-kewajiban istri terhadap suaminya. Nah, kita perhatikan para kalafikum di sini ada isyarat ya hikmah Kenapa selalu pembahasan ya, terkait dengan hak-hak suami istri, selalu poin pertama itu adalah kewajiban istri terhadap suami. Baru kedua, kewajiban suami terhadap is, istri. Atau hak-hak suami terlebih dahulu, baru kedua, hak-hak istri. Diperhatikan ini. Karena ini penting, barakalafikum. Ya, maka diantara uh, hikmahnya, ya mendahulukan hak ya baru kemudian hak istri atau kewajiban istri terhadap suaminya baru kewajiban suami terhadap istrinya karena barakallahu fikum kita ketahui wanita itu lemah ya dalam hadis ya lemah akal dan agamanya Dibanding dengan lelaki, sehingga lebih banyak lalai itu para wanita. Makanya dalam hadis penduduk neraka yang terbanyak adalah wanita dari kalangan wanita. Enam disebutkan sebabnya oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, yaitu yakfurnal ashir, wayakfurnal ihsan, karena mereka banyak mengkufuri suami-suami mereka dan mengkupuri kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan baik. Oleh karena itu, para kalafikum, ini diantara hikmah, ya mengapa selalu didahulukan kewajiban istri dulu terhadap suami, baru kemudian suami terhadap istrinya, atau sebaliknya hak suami dulu baru hak istri. Ya, selalu didahulukan kerana itu penekanan terhadap wanita, ya, wanita yang lemah, ya makanya dalam persaksian itu wanita 1 banding 2. Satu banding dua Satu laki-laki sama dengan dua wanita Dalam persaksian Dalam syariah <gak> Ya Juga dalam hal warisan Ya nah, Dalam hal apa? Warisan Satu banding dua Lidha karim ithul hazil unthayain Ya Barakalofikum Dan Eee uh, <tik> Dalam hal kepemimpinan, ya, lelaki adalah pemimpin terhadap kaum wanita, bukan wanita pimpinan terhadap kaum lelaki. Ya, itu sangat jelas dalam Firman Allah Taala, Ar-Rijalukawmu nahl nisa, yang akan diterangkan oleh beliau, Habibahullohu Taala. Nam, bahwa kaum lelaki itu pimpinan terhadap kaum wanita dengan dua sebab. Yang pertama bima fadzalillahhu ba'dhu mala bad, yang kedua wa bima amfaku min amwalihim. Yang pertama karena keutamaan e, jasad yang kuat ikan pada lelaki. Ya. Lebih daripada kaum wanita. Ya, sehingga mereka lebih utama untuk jadi pemimpin. Ya, bukan perempuan yang memimpin. Yang kedua bima amfakum min abulhim karena nafkah yang mereka curahkan. Yang mereka berikan infakkan kepada istri dan anaknya. Ya, sehingga dua sebab ini Allah Taala mengangkat kaum lelaki menjadi kawamunah al nisa, ya sebagaimana dalam Al Quran, ya dalam surah An Nisa. Barakalohikum. Maka itu diantara hikmah, ya mengapa pembahasan-pembahasan hukus zaujahin selalu mendahulukan, ya penekanan terhadap wanita terlebih dahulu, baru kemudian kepada para suami lelaki. Taib. <tuh> Dalam pokok pembahasan yang pertama ini. Ya, yaitu kewajiban istri terhadap suaminya. Maka. Terdapat beberapa sub-sub pembahasan di, di bawahnya atau di dalamnya. Nah. Maka. Yang pertama. Kata beliau. Eh. Uh, Cabang pembahasannya al-farul awal ta'atuz zauj bil ma'ruf yaitu ketaatan suami ya ketaatan terhadap suami dengan cara yang ma'ruf Naam kemudian beliau laba saya langsung pada cabang yang kedua ya menyebutkan terlebih dahulu cabang-cabangnya Naam Cabang yang kedua adalah Rdzawaj wal muhafadatu alamalihi wabaidhi. Jadi cabang yang pertama adalah mentaati suami dalam perkara yang ma'ruf ya, bukan dalam perkara masyan. Cabang yang kedua menjaga kehormatan suami dan menjaga harta dan anaknya, memelihara harta dan anak-anaknya suami. Nam, ini cabang yang kedua. Cabang yang ketiga riayatu syuuri zawuj wa mura'ati wa mura'atu karamatihi wa ihsanihi iaitu memelihara menjaga dan memelihara perasaan suami maksudnya menjaga suami perasaannya dari kecemburuannya misalnya ya ketika dia pencemburu misalnya maka dijaga jangan dilakukan hal-hal yang mendatangkan kecemburuannya ya itu diantara makna syu'ur di sini menjaga syu'ur yakni perasaan suami dan menjaga kemuh, kehormatan dan kemuliaannya ya menjaga kehormatan dan kemuliaannya ini cabang yang ketiga Kemudian cabang yang keempat khidmatul mar'ati zaujaha wa tadbiral manzil wa tarbiyatal aulad ya, khidmatul mar'a zauja pelayanan seorang istri terhadap suaminya dan tadbirul manzil wa tarbiyatul aulad ya, dan memelihara rumah Ya mengatur rumahnya dan mendidi anak-anaknya. Ini coba yang keempat. Orang istri berkhidmah melayani suaminya dan mengatur rumahnya dan mendidi anak-anaknya. Kemudian cabang yang kelima. Ihdadu zawjati fi iddati wafati zawjiha. Enam. yaitu seorang istri wajib ya, menjaga masa iddahnya dengan meninggalnya suaminya. Ya. Jadi sampai suami sudah meninggal Masih ada hak suami Masih ada kewajiban istri Terhadap suaminya yang meninggal Ya Barakalafikum <tuh> Itu Cabang yang kelima Baik <tuh> Demikian barakalafikum Lima cabang yang di akan jelaskan yang dijelaskan oleh beliau dan setelah itu masuk kepada sub atau apa pokok pembahasan yang kedua ya, yang kita insyaallah taala uh, ee fokuskan dulu pada pembahasan yang pertama ini ya nah, waktu kurang lebih 15 menit lagi saya membacakan sedikit ya Dari uh, cabang pembahasan cabang yang pertama Nah Afwan karena Apa Insya Allah Ta'ala mudah-mudahan bisa kita cetak ini Biar lebih mudah ya Karena kalau memakai hp seperti ini Agak lambat ya Kadang-kadang kita naik Tiba-tiba tertindis Langsung hilang Langsung lari di halaman yang jauh. Nah, ini kembali lagi di halaman yang semula yang menjadi pembahasan. Ini membutuhkan waktu. Nah, <tuh> maka saya bacakan sedikit dari keterangan beliau pada cabang yang pertama. Yaitu apa? To'atuzawd bil-ma'ruf. Yang mentaati suami dengan dalam perkara yang ma'ruf. Naam. Kata beliau rahimahullah Hafidahullah Lianna hadihi at-ta'ah Ma'murun biha syara'an Wahia sababul al hifad Alal hayati zawjiyati Minat tasaddu wal inshikaq Alladhi qadu yuaddi ila inhyar Kayani al-usrati Wa fatta'atu tukawwi al-mahabbat Al-qalbiya baina zawjain Wa tuammiku salat Silati ta'aluh Baina sa'iri afradil usrah Wabaghdu khutrah tafakkhi al-mutawalid, galiban min aafatil jadal al-akim, wal-inadil al-munafir wa kufrani al-ashir. Karena sesungguhnya ketaatan ini diperintahkan dengannya dalam syariah, dan dia merupakan sababul hifat al-lhayati zaujiyah, merupakan sebab pemeliharaan, penjagaan dalam kehidupan suami istri, dalam rumah tangga suami istri ya terjaga dari tasadduw wal insiqaq dari perpecahan perceraian pertikaian ya yang mengantarkan pada rusaknya ya hubungan kekeluargaan maka ketaatan terhadap suami dalam hal yang ma'ruf itu akan mengokohkan kecintaan hati ya antara suami istri dan akan semakin memperdalam hubungan kekerabatan ya dari seluruh anggota keluarga ya dan menjauhkan dari bahayanya tafakkuk ya dari bahaya-bahaya yang bisa mencerai-beraikan hubungan keluarga tersebut ya yang umumnya min afatil jadalil aqim ya umumnya itu diawali dengan apa uh, perdebatan ya ketika tidak ada ketaatan maka terjadi debat ya debat yang buruk Para kalafikum yang mengeraskan hati sampai kepada inat al munafir, ya. uh, ngeyel, ya, sifat keras dan ngeyel tidak akan menerima walaupun yang disampaikan itu kebenaran dan sampai kepada kufronil asir mengkufuri suami. Ya, demikian para kalafikum maka ketaatan diperintahkan dalam syariah dan itu merupakan sebab kehidupan ke kebahagiaan sebab kecintaan ya yang semakin kuat antara suami istri dan ya anggota keluarga kama'anna ta atazau tamnahuhu alihsas bilquwati lilqiyam bi mas'uliyatihi wa tadfa'uhu litahqiqil kiwama bikulli jadaratin tujaha zaujatihi wa dzalika bilzamiha bi bihuquqillah dihukumi Allah taala wal muhafazati ala faradi faraidihi wa ibadiha anil mafasid wa kaffah anil madzalim ma alqiyam bi riyati usratihi wal infaq alayhi bima habahu Allah taala min khasa'isil aql wal quwah liqaulihi terhadap suami Barakah al ini akan uh, semakin menguatkan, ya, menyenangkan perasaan suami dan menguatkan sifat tanggungjawabnya. Wata ya. dfa'u litaqil kiwama dan akan memotivasi suami untuk semakin ya, luruskan pimpinannya, membenarkan kepemimpinannya dalam menghadapi keluarga istri dan anaknya dan keluarganya. Naam, wadzalika bilzamiha bihuquqillahita'ala walmuhafadzah 'ala fara'idihi. Dan yang demikian itu ketaatan terhadap suami adalah termasuk ya, ketaatan terhadap uh, mewujudkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah taala. Karena taat pada suami adalah salah satu bentuk kewajiban yang Allah wajibkan, maka ketika kita menegakkannya berarti kita telah menegakkan kewajiban Terhadap ya, Kewajiban kita Terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian terhadap hak Kemudian terhadap hak suami Barakallahu fikum Dan Demikian itu pula ya Sang istri Atau wanita akan terjauhkan Dari mafasid, dari kerusakan-kerusakan Mafsada ya, Dan juga dari kedoliman Kedoliman na mal qiyam bi riyati wal infaq 'alaiha ya dan sebaliknya suami akan terus berkomitmen dalam kepemimpinan tanggungjawabnya. memberi infak kepada istrinya yang merupakan kekhususan dari sang suami ya yaitu kekhususan akal dan kuah yang Allah taala firmankan di dalam Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faaddallahu ba'dahu 'ala ba'dhihim mimma anfaqu min amwalihim kaum lelaki adalah pemimpin terhadap kaum wanita dengan dua sebab yang pertama fadlullahu ba'dahu ala ba'b karena Allah taala telah memberi keutamaan terhadap kaum lelaki ya sebagian mereka terhadap sebagian yang lain dan yang kedua karena mereka menginfakkan harta mereka jadi keutamaan di sini yang Allah beri keutamaan akal dan fisik ya jadi laki-laki menjadi pemimpin dua hal yang pertama karena keutamaan Allah beri lebih pada mereka dalam hal akal dan fisik. Ya. yang kedua karena harta yang mereka infakkan mencari nafkah. 6. Nah. Demikian barakallahu fikum. <tuh> Kemudian ya, beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menafsirkan uh, ayat tersebut dalam surah An-Nisa ayat 34. Wallahu taala a'lamu bissawab kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya dan sebelum kita menutup dengan kafarat majelis terlebih dahulu saya sampaikan pada antum semua bahwa insyaallah taala kita berupaya untuk komitmen kita mulai majelis ini di setiap pada salat asar jam 4 ya ada atau tidak ada yang hadir maka saya akan sampaikan insyaallah taala ya ada atau tidak ada yang hadir maksud saya satu atau dua orang ya kalau tidak ada tidak mungkin ya walaupun satu atau dua orang saya akan sampaikan majelis ini saya akan bacakan kalam syekh uh, hafizahallahu taala kenapa saya berkomitmen seperti ini karena sudah berlalu telah berlalu ya waktu-waktu yang telah kita lalui barakallahu hikm. setiap majelis ahad Apakah di pagi hari atau di siang hari, di sore hari Itu selalu Terlambat dan Kadang-kadang ada yang datang Akhir dari majelis sudah pas Membaca doa Kefor majelis Subhanakallahumma abihamdik ilah ilah anta Masih banyak yang baru masuk Baru datang Nah Itu Yang pertama Alasannya yang saya ingat Karena ustaznya selalu terlambat ini tidak benar. Kalau ustadznya terlambat, antum jangan terlambat. Antum tetap hadir. Antum duduk menunggu. Itu merupakan adab majelis ilmu. Dan antum telah mendapatkan pahalanya. Walaupun belum ustadznya terlambat. Ya, Belum tentu benar alasan ini. Kenapa? Karena ustadznya juga sudah tahu bahawa santrinya selalu terlambat. Maka ketika dia mau datang di awal waktu... Diundur dulu, karena pikirannya belum ada yang datang. Itu yang benar, insyaAllah. Baimtum. Jadi, saat ini insyaAllah, saya akan berkomitmen. Tolong saya diingatkan kalau saya lupa. Setiap hari ahad, badal asar, jam 4 saya akan langsung membacakan. Apakah satu orang, dua orang, saya akan bacakan. Dan sebenarnya majelis ini, lebih kita khususkan pada ummahat dan akhwat Ya. Nam, karena memang makanya pembahasan ini kita pilih pembahasan hukuku Zawjain Karena dasarnya majelis ini untuk Ummahat Namun saya melihat ya, maslahat yang lain, yang lebih umum Maka saya ambil pembahasan yang mencakup keduanya Hak suami istri, semua kita akan sampaikan, bacakan insyaAllah Dan dihadiri oleh semuanya Tidak khusus pada Ummahat saja Nah, demikian wallahi taufik lebih kurangnya saya mau dimaafkan barakallahu fikum uh, subhanakallahumma wabihamdik asyhadu alla ilaha ilah anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh